Діккі Послідовність не в моді на берегах Карібського моря. Події там зміняють одна одну несподівано. Схоже, ніби й час віше там щодня свою косу на гілляку апельсинового дерева, щоб відпочити в холодку та викорити цигарку. Після безуспішного повстання проти президента досади, країна заспокоїлась і стала знов терпляче зносити зловживання, в яких недавно обвинувачувала його. В Кораліо вчорашні політичні вороги ходили рука в руку, забувши на деякий час усі свої незгоди. Провал художньої експедиції мало відбився на к'йоу. Він, мов кішка, ніколи не падав навзнак. Коливання фортуни не впливали на його рівну ходу. На обрії ще не розвіявся дим пароплава, на якому Уайт виїхав з коралю, а біллі к'йоу вже знову взявся за недогризок синього олівця. Досить йому було сказати слово «Джедді» й торговий дім Бренніген і «Компанія» відкривав йому кредит, на які завгодно товари. Того самого дня, коли Уайт опинився в Нью-Йорку, К'йоу вирушив з Кораліо, слідом за караваном із п'яти мулів, нав'ючених залізним товаром та ножами, прямуючи до похмурих внутрішніх гір. Там племена індіанців намивають золотий пісок із золотоносних струмків. І коли товар приставляють їм на місце, торгівля в кордільєрах іде жваво й... Муй блено bueno. У кораліо час підібрав крила й втомно чвалав своєю дрімотною стежкою. Ті, хто найбільше пожвавлював його апатичні години, вже покинули місто. Кленці вирушив на іспанському паруснику до Колона, щоб там перетнути перешийок, а потім добратись морем до Калао, де нібито йшли бої. Джедді, чия лагідна й привітна вдача свого часу допомогла йому пом'якшити часті напади нудьги від споживання лотосу, був тепер сім'янин домонтар. Він почував себе щасливим із своєю яскравою орхідеєю Паулою. Й ніколи не згадував із жалем про запечатану монограммою таємничу пляшку, секрет якої, тепер уже не цікавий для нього, надійно оберігало море. Недаремно морж... Найдотепніший еклетик серед усіх тварин вмістив Сургуч якраз посередині своєї програми, серед багатьох інших доречних і втішних номерів. Етвуд виїхав. Добродушно хитруватий Етвуд із гостинної задньої веранди. Доктор Грех, цей бородатий вулкан, в якому безнастанно жевріла історія про трепанацію черпа, завжди загрожував неминучим виверженням. І тому його ніяк не можна було віднести до числа тих, хто допомагав боротися з нудьгою. Мелодія нового консула звучала в лад із сумовитими морськими хвилями, та шаленою тропічною рослинністю. Акорди Шехерезади або Круглого столу були чужі його лютні. Гудвін всю увагу віддавав великим проектам, а коли відривався від них, сидів вдома, бо вподобав домашнє життя. Отже, і не дивно, що товариське життя в іноземній колонії кораліо стало таке бідне й нецікаве. І тоді дикі малоні впав із хмар у місто й розважив його нудьгу. Ніхто не знав, звідки він родом і як опинився у кораліо. Одного дня його побачили в місті. От і все. Потім він запевняв що приїхав на фруктовому пароплаві Тор. Але перевірка не виявила прізвища Малоні у відповідних списках пасажирів того пароплава. Цікавість, проте, незабаром згасла. Хіба мало всякої дивовижної риби викидає на берег Карибське море? Це – був моторний, безтурботний, пустотливий хлопець. Привабливі сірі очі, невідпорна усмішка, темне, або дуже запалене сонцем, обличчя та вогненно-руде волосся. Таке руде, якого в цій місцевості ще ніколи не бачили. По-іспанськи він розмовляв так само добре, як і по-англійськи. Срібла в нього в кишенях було вдосталь. І незабаром він став усюди бажаним гостем. Він мав велику охоту до віно-бланко. І скоро все місто дізналося, що він сам може випити більше, ніж троє перших ліпших Коралійців. Усі називали його просто діккі, всі радісно вітали його при зустрічі, особливо тубільці, у яких його дивовижне руде волосся та простота в поводженні викликали захоплення й заздрість. Куди б ви не пішли, ви неодмінно побачите. Дікки або почуєте його добродушний сміх. Його завжди оточувала юрба поклонників, що полюбляли його і за добру вдачу, й за біле вино, яким він так охоче всіх частував. Чимало було розмов і здогадів про мету його приїзду до Кораліо. Але скоро... Він поклав їм край, відкривши невеличку крамницю для продажу тютюну, ласощів та всяких індіанських виробів, які приставлялися з глибини країни, шовкового краму, черевиків золенячої шкіри та плетених комишевих кошиків. Але й після того він не змінив своїх звичок. Днями і ночами пив та грав у карти з команданте, начальником митниці, шефом поліції та іншими гульвісами з місцевих чиновників. Якось Діккі побачив Пасу, дочку мадами Ортіс. Дівчина сиділа біля бокових дверей готелю Делос Естранхерос. І вперше за все своє перебування в Кораліо дикий неначе прикипів на місці, але зразу ж обернувся і побіг із швидкістю оленя шукати місцевого ферта Васкеса, щоб той представив його пасі. Молоді люди називали пасу ла Сантіта Наранджадіта. по-іспанськи означає певний відтінок кольору, для якого важко підшукати відповідне англійське слово. Дуже приблизно прізвисько паси можна було б віддати так Маленька свята з надзвичайно гарно-делікатно-апельсиново-золотистою шкірою. Разом з іншими напоями мадама Ортіс продавала й ром. А ром, як ви знаєте, спокутує ганебні вади всіх інших товарів. Не забудьте, що виготовлення рому – Монополія уряду анчурії. А продавати державні вироби – діло цілком респектабельне, якщо не почесне. І вела своє діло мадама Ортіс так, що й найпричепливіший педант не зміг би виявити в ньому жодного порушення. Одвідувачі Пили боязко, бо у мадами було таке старовинне й пишне родовідне дерево, що навіть Ром утрачав коло нього свої животворні властивості. Бо хіба ж вона не була з роду Іглесія, що прибули в цей край разом з Пісарро, і хіба її покійний чоловік не був? Комісіонадо де Камінос у фуентес» Усієї цієї округи. Вечорами паса сиділа біля вікна в кімнаті. Суміжні стією депили І замріяно бринькала на гітарі. Незабаром до неї по двоє, по троє заходили молоді кабальєро. І сідали на стільці, рівно як під лінійку, розставленій під стіною. Вони брали в облогу серце молодої Сантіта. Їхній метод, що не витримав би конкуренції розумніших залицяльників, полягав у тому, що вони випинали груди, Набирали войовничого вигляду та викурювали силу вселенну сигарет. Навіть святі з делікатно апельсиновою шкірою воліють, щоб до них залицялись якнебудь інакше. Донья Паса заповняла безодні отруєного нікотином мовчання звуками своєї гітари. І здивовано запитувала себе. Невже всі романи, в яких вона читала про галантних і помітніших кавалерів, брехня? Через певні інтервали часу в кімнату впливала з пульперії мадама. В очах її поблискувало щось таке, що будило спрагу в гостей. І тоді чулося шарудіння туго накрохмалених білих штанів, і хто-небудь з кавалерів просив дозволу відлучитись до буфету. Що Щодіки малоні рано чи пізно дослідить і це поле, можна було сподіватися з цілковитою певністю. Мало було дверей у кораліо куди б він не просував свою руду голову. За неймовірно короткий строк після того, як він уперше побачив пасу, він уже сидів поруч біля її гойдалки. Мовчки підпрати плечима стіну не входило в його систему залицяння. Він вважав за найкраще, атакувати з близької відстані. Здобути фортецю одним зосередженим, палким, красномовним, невідпорним штурмом – така була тактика дійки. Паса походила з найгордовитішого іспанського роду в країні. До того ж, у неї були неабиякі особисті достойності – Два роки, проведені в одній новоорлеанській школі, натхнули пасу честолюбними мріями й поставили її значно вище від звичайних королійських дівчат. І все ж таки вона скорилась першому рудоволосому гультяєві з гострим язиком і чарівною усмішкою, який прийшов до неї і зумів як слід позалицятись. Дуже скоро Діккі повів її до невеличкої церковці в кутку Майдану, і довга низка її аристократичних найменувань збагатилася ще одним – Місіс Малоні. І от її з такими лагідними очима святої й фігурою теракотової псіхеї довелося сидіти самій за прилавком у богої крамнички, тим часом як діккі пиячив та гуляв із своїми ледачими приятелями. Жінки з властивим їм від природи тонким чуттям, скористались нагодою для вівісекції і почали делікатно колоти пасу поведінкою її чоловіка. Вона поглянула на них, палаючи прекрасним, немеркнучим полум'ям скорботної зневаги. Ви, Ледачі корови, сказала вона своїм рівним, кришталево чистим голосом. Хіба ви знаєте, що таке справжній мужчина? Ваші чоловіки – маромерос. Вони здатні тільки курити сигарети в холодку, поки сонце не припече і не скоцюрбить їх. Вони день у день вилежуються в гамаках, а ви причісуєте їх та годуєте свіжими фруктами. Мій чоловік не такий, у нього зовсім інша кров. Хай собі п'є. Коли він вип'є стільки вина, що в ньому можна буде втопити всіх ваших нікчем, він прийде сюди, до мене. І буде більше мужчиною, аніж тисяча ваших побрещітос. Він мене гладить і заплітає волосся, а не я йому. Він для мене співає. Сам знімає з мене черевики і цілує мені ноги. Ось тут і тут. Він обіймає мене. О, ви ні за що не зрозумієте. Нещасні сліпі, що ніколи не знали мужчини. Іноді щось дивне творилось вечорами в крамниці Дикі. В передньому приміщенні було темно, але в задній кімнатці Дикі з невеличким гуртком своїх друзів сидів за столом і до пізньої ночі провадив якісь потаємні розмови потім тихенько випускав гостей на вулицю, а сам підіймався вгору до своєї маленької святої. У його нічних гостей був вигляд змовників. Усі вони були в темних костюмах і темних капелюхах. Звичайно, ці темні діла були помічені. І В місті почались розмови на іноземців, що жили в кораліо, Діккі начебто не звертав ніякої уваги. Гудвіна уникав, а хитрий маневр, з допомогою якого йому пощастило врятуватись від історії доктора Грега про трепанацію черепа, досі згадується в кораліо. Як Шедевр блискавичної дипломатії. Він одержував багато листів, адресованих то містрові Діккі Малоні, то сеньорові Діккі Малоні. І паса дуже пишалася цим. Коли стільки людей хочуть листування з ним значить і справді його вогненна шевелюра сяє на цілий світ. А про що писалось у тих листах, вона ніколи не цікавилась. От би вам таку дружину. Діккі припустився в Кораліо тільки однієї помилки. Він опинився без грошей, у дуже неслушний час. Звідки взагалі брались у нього гроші, Ніхто не знав. Адже його крамничка Майже не давала прибутку. Та раптом Таємниче джерело вичерпалось. Та ще й у дуже скрутний для дійки час. Саме тоді, коли Команданте Дон-сеньор-полковник Енкарнасіон Ріос кинув погляд на святу, що сиділа в крамниці, і відчув, як серце в нього тьохнуло. Команданте, який добре знався на всіх тонкощах залицяння, спершу натякнув на свої почуття дуже делікатно. Одягся в парадну форму і став ходити козирем перед вікнами паси. Вона несміливо поглянула на нього своїми святими очима і помітила, що він дуже скидається на її папугу Чичі. Вона навіть усміхнулася. Команданте побачив усмішку, яка мала зовсім інше значення, ніж він думав, і вирішив, що справив потрібне враження. Самовпевнено зайшов до крамнички й наблизився до дами, щоб сказати комплімент. Паса набрала холодного вигляду. Він посилив атаку. Вона... Велично розгнівалась. Він, зачарований ще більше, зовсім забув про обачність і став наполягати. Вона наказала йому вийти з крамниці. Він спробував схопити її за руку і... Війшов дикий, широко усміхаючись, повний білого вина і самого сатани. Він витратив п'ять хвилин на те, щоб покарати команданте за всіма правилами науки, так, щоб тому боліло якомога довше. Потім викинув необачного зальотника за двері на каміння вулиці Непритомного. Босоногий поліцейський, що стежив за пригодою, з другого боку вулиці засвистів. З-за рогу від казарм прибігло чотири солдати. Коли побачили, що порушник порядку дітки, вони зупинились і теж почали свистіти. На сигнал прибуло підкріплення. Ще восьмеро солдатів. Вважаючи, що сили тепер приблизно рівні, вояки почали наступ на злочинця. Діккі, охоплений бойовим завзяттям, нахилився до команданте, видобув шпагу, яка була в того біля пояса, і атакував противника. Регулярна армія кинулась на втіки, і Діккі переслідував її, Чотири квартали, жартома поколюючи шпагою, верескливий ар'єргард та черкаючи шоколадні п'яти, що мелькали перед ним. Але з цивільною владою не вдалося так легко справитись. Шестеро метких мускулястих поліцейських подолали його, й з тріумфом, Хоч і не без побоювання, попровадили до в'язниці. Вони охрестили його ель дябло Колорадо і глузували над солдатами, які зазнали поразки. Діккі довелося вкупі з іншими арештантами дивитися крізь загартовані двері на зарослий травою. Невеличкий майдан, на ряд апельсинових дерев, на червоні черепичні покрівлі та на глиняні стіни дрібних крамничок. На заході сонця, стежкою, яка перетинала майдан, потяглася сумна процесія. Зажурені жінки несли банани, касаву та хліб харчі для бідолашних в'язнів, своїх близьких, яким вони постачали засоби для життя. Приходити дозволялось двічі на день, вранці та ввечері. Республіка давала своїм примусовим гостям воду, але годувати їх не хотіла. Увечері Вартовий вигукнув ім'я дикі, і той підійшов до дверних град. Там стояла його маленька свята. З під чорної мантилі, яка запинала їй голову та плечі, виглядало не обличчя, а осяяна печаль. Ясні очі дивились на дикі так жадібно, Наче хотіли витягти його з заград до себе. Вона принесла смажене курча, кілька апельсинів, ласощі та білу хлібину. Солдат оглянув їжу і передав її дітки. Паса говорила, як завжди, спокійно й коротко, трепетно ніжним, як флейта голосом. «Ангеле життя мого!» – сказала вона. «Повертайся до мене швидше. Ти ж знаєш, життя мені не стерпне, коли ти не зі мною. Скажи, чи можу я тобі чим-небудь допомогти? Коли ні, я ж тебе, тільки недовго. Завтра вранці я прийду знов» знявши черевики, щоб не турбувати своїх товаришів по ув'язненню, Дідкі півночі проходив по камері, проклинаючи своє безгрошів'я та причину його, яка б вона не була. Він дуже добре знав, що гроші відразу б визволили його з неволі. Два дні підряд паса приходила до нього в призначений час і приносила їжу. Щоразу він жадібно допитувався в неї, чи не прийшов який лист або пакет. І щоразу вона сумовито хитала головою. Вранці третього дня вона принесла тільки невеличку хлібинку, під очима в неї були темні кола. Виглядала вона спокійно, як завжди. «Сто чортів!» Сказав діки, що розмовляв то по-іспанськи, то по-англійськи, коли як заманеться. «Це занадто пісна їжа, мучачито. Невже ти не могла роздобути для свого чоловіка чого-небудь кращого?» Паса подивилась на нього як... Дивиться мати на укохану, але вередливу дитину. «Не гнівайся», – тихо сказала вона. «Завтра не буде й цього. Я витратила останній сентаво». І вона притулилась ближче до брат. «Продай усі товари в крамниці, візьми за них скільки дадуть». «Ти думаєш, я не пробувала? Я хотіла продати за десяту частину ціни, але ніхто не дає жодного песо. В цьому місті немає жодного реала для допомоги Діккі Малоні». Діккі похмуро сціпив зуби. «Це все команданте!» – пробурчав він. Це він підбурює всіх проти мене. Ну, почекай же, почекай, поки відкриються карти. Паса заговорила ще тихше. Майже пошепки. Слухай, душа душі моєї, сказала вона. Я намагалась бути твердою, але я не можу жити без тебе. Вже три дні. Дікі помітив, як у складках її мантиль'ї тьмяно блиснула сталь. Поглянувши на нього, паса вперше побачила його обличчя без усмішки. Суворе, погрозливе, рішуче. І раптом він підняв руку, і усмішка знов осяяла його, як промінь сонця. З моря. Долинув хрипкий гудок пароплава, що саме заходив у гавань. Діккі окликнув вартового, що походжав біля дверей. «Що то за пароплав?» «Катаріна». «Компанії візовій? «Певна річ». «Ідиш, Пікарілла». Весело сказав діккі. До американського консула. Скажи, що я хочу побалакати з ним. Подбай, щоб він прийшов негайно. І гляди, не показуйся з такими очима, бо я обіцяю тобі. Сьогодні ж уночі ти покладеш голову мені на руки. Консул прийшов за годину. Під пахвою в нього була зелена парасоля, і він нетерпляче витирав лоба. «Послухайте, мало ні!» Сказав він дражливо. «Ви собі гадаєте, що можете безкетувати скільки завгодно, а я вас визволятиму з біди. Я не воєнний департамент і не золота копальня. У цій країні є свої закони. Як ви знаєте, і між іншим, є такий, що забороняє трощити голови, Регулярній армії. Ви ірландці завжди встрієте в бучу. Не знаю, що я тут можу зробити. Тютюну хіба прислати для розваги або газет? Нечистивець! Суворо перервав його дікки. Ти й на йоту не змінився. Ти виголосив точнісінько таку промову? коли на хори нашої каплиці забрались гуси та осли старого Койна, а винуватці хотіли сховатись у тебе в кімнаті. «О небо!» – вигукнув консул, похапцем надіваючи окуляри. «Ви теж закінчили Єльський університет? І ви були в тій компанії? Я не пам'ятаю жодного студента з родин, Жодного на прізвище Малоні. Ах, скільки тих студентів не скористалися своєю освітою. Один із найкращих математиків випуску 91-го року продає тепер лотерейні квитки в Белісі. А в минулому місяці сюди заїздив колишній студент Корнельського університету. Тепер він молодший стюард на судні, що перевозить у Гуано. Коли хочете, малоні, я напишу в департамент. І може вам треба тютюну або газ... Мені треба? Швидко перебив його дікки. Тільки одного. Ідіть до капітана Катаріни і скажіть, що його хоче бачити якомога швидше, дікки малоні. Скажіть йому, де я. Поспішіть, все все. Консул був радий, що відбувся такою дрібницею і подався геть. Незабаром з'явився капітан Катаріни. Здоровенний чолов'яга, родом із Сицилії, Й підійшов до дверей тюрми, безцеремонно розштовхавши вартових. Так завжди поводилась в Анчурії фруктова компанія Везувій. «Я дуже шкодую, дуже шкодую», – сказав капітан. «Що сталося така неприємність? Я весь до ваших послуг, містере Малоні. Ви матимете все, що вам потрібно. Все, що накажете, буде зроблене». Дітки поглянув на нього без усмішки. Його руде волосся не заважало йому бути суворим і поважним. Він стояв високий і спокійний, зімкнувши уста в пряму горизонтальну лінію. «Капітане Делюкко, мені здається, що в мене ще є капітали у вашій компанії. І капітали немалі. Належні мені особисто. Ще на тому тижні я просив вислати мені деяку суму. Гроші не прийшли. Ви самі знаєте, що потрібно для цієї гри. Гроші, гроші, ще раз гроші. Чому їх не вислано? — Їх вислали з Крістобалом. — Жваво відповів капітан. — Де зараз Крістобал? Я бачив його біля мису Антоніо з поламаним валом. Якийсь катер буксирував його в новий Орлеан. Але я захопив гроші з пароплава, бо знаю, що вони вам край потрібні. У цьому конверті тисяча доларів. Коли не вистачить, можна ще принести містере Малоні. Поки що досить, сказав діки. Він пом'якшав, коли розгорнув конверт і поглянув на півдюймової товщини пачку гладеньких бруднуватих банкнот. «Ех, зелененькі!» Сказав він ніжно і в погляді його. Засвітилась пошана. Чи є на світі така річ, якою б не можна було купити за них, капітане? У мене було троє друзів, відповів капітан, що полюбляв іноді вдаватись у філософію. І в них були гроші. Один спекулював цінними паперами і нажив 10 мільйонів. Другий – уже на небі, а третій – одружився з бідною дівчиною, яку любив. «Виходить?» – сказав Дікі. «Відповіді треба шукати у Всевишнього, на Уолл-стріт та в Купідона. Так що питання залишається». «А скажіть, будь ласка?» – провадив капітан, охоплюючи багатозначним жестом, усе оточення дикі це не має відношення до вашої крамнички може вам не пощастило з вашими планами ні ні відповів дикі це просто невеличка приватна справа відхилення від мого основного заняття кажуть для повноти життя треба зазнати бідності кохання та — Тільки, звичайно, не за одним заходом, капітан Міо. — Ні, з моїм ділом усе гаразд. Торгівля йде дуже добре. Коли капітан пішов, діки покликав сержанта тюремної охорони й запитав. — Яка влада мене заарештувала? Військова чи цивільна? — Закони воєнного стану зараз не діють, сеньоре. «Буено, підіть або пошліть кого-небудь до алькальда, мирового судді та начальника поліції. Скажіть їм, що я готовий задовольнити вимоги правосуддя». Згорнутий зелений папірець прослизнув у руку сержанта. Тоді до дітки знов повернулась весела усмішка, бо він тепер знав, що... Години його ув'язнення пораховані. І в такт із кроками вартового він заспівав тихенько. Всіх вішають тепер жінок-чоловіків, коли немає в них зелених папірців. Таким чином того ж самого вечора Діккі сидів біля вікна своєї кімнати над крамничкою, а поруч. Сиділа маленька свята з гарненьким шовковим гаптуванням у руках. У дікі був замислений серйозний вигляд. Його руде волосся було в незвичайному безладді. У паси аж свербіли пальці погладити та причепурити йому голову. Але дікі не дозволяв їй цього. Увесь вечір він просидів над якимись географічними картами, книжками, паперами, жужмом, наваленими на столі. Аж поки між бровами в нього пролягла та вертикальна риска, яка завжди засмучувала пасу. Кінець кінцем вона вийшла й принесла його капелюх. І довго стояла з капелюхом, поки він запитливо не глянув на неї. «Тобі не весело вдома?» – пояснила вона. «Піди випий білого вина. Приходь додому, коли до тебе знов повернеться твоя постійна усмішка. Мені так хочеться її побачити». Діккі засміявся і кинув геть папери. Тепер мені не до білого вина. Воно відслужило своє. Правда кажучи, мені менше входило в рот, аніж думають люди, а більше у вуха. Але сьогодні не буде ні карт, ані зморшки на лобі, обіцяю. Іди до мене. Вони сіли на комишеве крісло біля вікна і стали дивитись на море, де михтіли відблизки вогнів Катаріни. Раптом у кімнаті забринів сміх паси. Вона сміялась уголос дуже рідко. «Я подумала», – сказала вона, випереджаючи запитання дітки про які дурниці мріють дівчата. От я, наприклад, заносилась високо тільки тому, що скінчила школу в Штатах. Заміж вийти збиралась тільки за президента. І дивись, рудий пройди світе. Для якого безславного життя ти викрав мене? Не втрачай надії. Сказав Дікі, усміхаючись. У Південній Америці було чимало президентів-ірландців. У Чилі був диктатор на імення О'Гігінс. Чому Малоні не може бути президентом Анчурії? Скажи тільки слово, Санті та Мія. І ми розпочнемо гру. «Ні-ні-ні, ти, грудий розбишако!» – зітхнула паса. «Я задоволена?» – вона поклала голову йому на плече. «І цим».